Eu tenho um plano concreto para salvar Veneza. Plano para, sal... Plano para salvar... Plano para salvar Venida. Sentei-me nas margens... Sentei-me nas margens do Grande Canal. Sentei-me nas margens do Grande Canal e pedi uma Coca-Cola. É terrível chegar ao fim do século... É terrível chegar ao fim do século dos refrigerantes com esta infinita sensação de sede. O século XX é um vasto deserto de poços de petróleo. Perfurei o solo da minha terra, mas o que me saiu foi um jato de poemas. Prospeições recentemente efetuadas revelaram que sob as areias movediças de Veneza se encontram um dos maiores lençóis petrolíferos da Europa. Esta noite tive um pesadelo. Nas minhas veias não era sangue que corria, era petróleo e acabar eu de descobrir um poço de sangue. Eu não estive em Auschwitz, nem em Babiar, nem em Mailai. Estive sempre aqui na cama. E a visão da primeira bomba no céu de Hiroshima fez-me crescer momentaneamente... fez-me crescer momentaneamente a água na boca, assim como a milhares de apreciadores de cogumelos. Einstein. Foi uma espécie de pirilampo, uma das raras pessoas a possuir luz própria, num século onde a maioria tateava no escuro. 24 de julei, 1969, 5 a.m. Neil Armstrong punha o primeiro pé na lua. Eu dormia profundamente e o meu sono tornou-se, nesse momento, 70 quilos mais pesado. Desde que os americanos descobriram que as estrelas tinham pulgas, que não me deixa esta comissão sideral. O meu século não chegou a andar de gatas, com oito anos já se arrastava pelas minas de carvão, pouco tempo depois combatia nas trincheiras e as únicas lágrimas que lhe vi chorar foram as dos gases lacrimogéneos. Picasso morreu antes que pudesse levar a cabo o seu sonho, o único fresco que ocupasse não a abóbada da Capela Sistina, mas a abóbada celeste. Fernando Pessoa há muitos anos antes numa clínica lisboeta, completamente ignorado, depois de ter colocado um padrão com a cruz das esquinas num dos areais de areia mais fina do universo. Talvez o meu século seja uma comédia banal. Talvez o meu século seja uma comédia banal. Embora filmada por homens de talento, onde algumas estrelas te passeiam com tanto à vontade como se fosse na Via Láctea, e de que a generalidade aos participantes desconhece o argumento. Todos os anos o adriático cresce alguns milímetros sobre Veneza. O século XX, ameaçado pelas águas. O que é que se pode... O que é que se pode esperar de um século que foi construído sobre estacas? A melhor maneira de conhecer o meu século é do condom. Cada vez mais se poder de mim a convicção de que a tua salvação passa pela salvação de Veneza. Passa pela salvação de Veneza. Se é que não são uma, e a mesma coisa. A não ser que se tomem as devidas providências, dentro em breve será celebrada na Catedral de São Marcos a primeira missa submarina para alguns cardumes de peixes boquiabertos. Antes disso, porém, o leão alado baterá as asas e regressará de novo a tiro. O leão alado baterá as asas e regressará de novo a tiro. Calma. Calma. Não há razão para entrarem em pânico. Veneza não será destruída pelas águas, mas sim pelo fogo. Eu tenho um plano concreto para salvar Eu tenho um plano concreto. O que me parece é que ninguém está disposto a colaborar comigo. Ainda ontem, os seres vermelhos e azuis que vivem no sótão me confirmaram o facto. Eu sou o condottiere Bartolomeu Caleoni. Hoje apiei-me do meu cavalo e passeei anonimamente pela sereníssima república. Quando é que a ponte del paradiso será de novo aberta ao tráfego? Aproximam-se épocas de grande religiosidade. Aproximam-se épocas de grande religiosidade. Aproximam-se épocas de grande religiosidade. Aproximam-se épocas de grande religiosidade. Para me preparar vou cultivando religiosamente a cera nos ouvidos. Procura-se um século barbudo e de olhos abertos. Na altura da fuga vestiu umas calças de bombazina lilás, um blusão negro e um lenço branco ao pescoço. Fugiu da história, porque a história era demasiado pequena para ele. Testemunhas oculares reconheceram-me quando tomava um Vaporetto, perto de Santa Maria della Salute. Descobri que era a reencarnação de um dos. Voltei a Veneza e ainda não desisti de recuperar o meu palácio nas margens do Grande Canal a uma colônia de ratos. Eu sou a má consciência do meu século. Tenho a cabeça cheia de ratos não consigo ver-me livre deles. Minha raticida, o trigo roxo, inclusive, se revelou ainda eficaz. Todas as pessoas deixam uma marca indelével no século por onde passam. Uma pegada na areia, uma pegada na areia, uma pegada na areia. Ou nome escrito a letras de ouro, letras de ouro, uhum, de, de, de estátuas, tal de estátuas. A única marca que quero deixar é uma mordedura atrás da orelha. Sentei-me nas margens do grande canal. A meus pés, a meus pés, corria agora um extenso canal de Coca-Cola.